Розділ сімдесят четвертий Вступ Машина мчала по Ярославському шосе у напрямку Москви. На задньому сидінні розкинулися Мишко, Генка і Славик. Свиридов і Моряк залишилися у Теренхівої, а хлопців відправили тому, що вони поспішали в школу. Генка важко відкинувся на м'яку спинку і сказав «Люблю на легкових машинах їздити. Звичка» зауважив Мишко. А все ж таки він вредний дідуган, знову сказав Генка. Хто? Полікарп Теренхів. Чому? Не міг у схованку хоч трохи готівкою підкинути. Ось-ось, засміявся Мишко. Ти ще про нитки поговори. При чому тут нитки? Думаєш, я тоді не знав, що в них на складі зброя? Прекрасно знав. Тільки я навмисне про нитки говорив. Для конспірації. Чесне слово для конспірації. А про Нікіцького я одразу зрозумів, що це шпигун. От, побачите, кінець кінцем він зізнається, що підірвав імператрицю Марію. А здорово, сказав Мишко. Нікіцький ще в Пушкіно ховався, а Свиридов уже все знав. Так що однаково він на кордоні попався б. Мишко, – сказав Славик. – А лист? – Ах, дійсно! – спохватився Мишко. Він витяг з кишені листа, якого щойно таємничим виглядом вручив їм Сверидов. На конверті крупним чітким почерком було написано Михайлу Полякову і Геннадію Петрову особисто. – Бачив! – Генка єхідно подивився на Славика. – Твого тут і сліду немає. – Не поспішай! – перебив його Мишко. – Треба прочитати спочатку. Він розпечатав листа і вголос прочитав. Здрастуйте, дорогі друзі Мишко і Генка. А ну вгадайте, від кого цей лист. Вгадали? Ну, звичайно, вгадали. Правильно. Це я, він самий, полевой Сергій Іванович. Ну, які ж вони пироги, Михайло Григоровичу? Хороший? А? Товариш Свиридов написав мені про ваші справи. Молодці. Отже, ніколи не думав, що ви з Нікітським справитеся. Так що мені тепер навіть трохи соромно, що він тоді в Ревську боки мені нам'яв. Кортик дарую вам на пам'ять. Чув я, що у вас ще третій дружок є. Так ось усім трьом дарую. Виростете великі, зберетеся разом, подивитеся на Кортик і згадаєте свою молодість. Про себе можу вам повідомити, що знову служу у флоті, тільки працюю зараз на новій справі. Піднімаємо з дна кораблі, ремонтуємо їх і пускаємо плавати по морях-океанах. На цьому закінчую. Бажаю вам рости справжніми більшовиками, вірними синами революції. З комуністичним привітом, поливой. Машина в'їхала в місто. Крізь вітрове скло виднілася сухарева башта. «Запізнилися ми на збори», – сказав Мишко. «А може зовсім не йти?» – запропонував Славико. Дуже цікаво дивитися, як іншим будуть комсомольські квитки вручати. «Саме через це ми й повинні прийти на збори», – сказав Мишко. «А то ще більше засміють». «Приїхали», – сказав шофер. Хлопці вилізли з машини і увійшли в школу. Збори вже розпочалися. На сходах було тихо і порожньо. Тільки тьотя Броша сиділа біля роздягальні і в'язала панчоху. «Не дозволено впускати», – сказала вона, – «щоб не запізнювалися». Ну, брошечко, попросив Мишко, ради свята. Хіба що ради свята, сказала тьотя броша і прийняла їхній одяг. Хлопці піднялися по сходах, тихо ввійшли в переповнену дітьми залу і стали біля дверей. У глибині зали виднівся стіл президії, що був покритий червоною матерією і стояв на підвищенні. На стіні над широкими вікнами висіло червоне полотнище з лозунгом Нехай пануючі класи дрижать перед комуністичною революцією. Пролетарям нічого в ній втрачати, крім своїх кайданів, а здобудуть вони весь світ. Мешко ледве розібрав ці слова. Безбарвний диск лютневого сонця блищав у вікнах нестерпним блиском. Його яскраві промені кололи очі. Коля Севастіанов закінчував доповідь. Він закрив блокнот і сказав, Товариші! Цей день для нас тим більше урочистий, що сьогодні рішенням бюро Хамовницького районного комітету РКСМ прийнята в Комсомол перша група кращих піонерів нашого загону. А саме, друзі почервоніли. Генка і Славик стояли похнюпившись. А Мешко, не відриваючись, до болю в очах дивився крізь вікно на сонце. І весь обрій здавався йому вкритим тисячами маленьких блискучих дисків. А саме, продовжував Коля, і знову відкрив блокнот. Вороніна Маргарита, Круглова Зінаїда, Огурєєв Олександр, Ельдаров Святослав, Поляков Михайло, Петров Геннадій. Що таке? Чи не помилилися вони? Друзі поглянули один на одного. І Генка в пориві захоплення стукнув Славика по спині. Славик хотів дати йому здачі, але Олександра Сергіївна, що недалеко сиділа, погрозливо підняла палець. І Славик обмежився тим, що штовхнув Генку ногою. Потім усі встали і заспівали інтернаціонал. Блискучий диск за вікном розгорявся все яскравіше і яскравіше. Його сяйво ширшало і охоплювало весь обрізь контурами будинків, дахів, дзвіниць, кремлівських башн. Мишко все дивився на цей диск, і перед його очима поставав ешелон – червоноармійці, поливою сірій солдатській шинелі і мускулистий робітник, який розбиває важким молотом ленцюги, що плутують земну кулю.